86. Frogmore Gardens órákkal nagyapa temetése után. Úgy fél órája sétálhattam együtt Willével és apával, de olyan kimerültséget éreztem, mint a napokig tartó menetelések után, amiket még újonckoromban kellett végigcsinálnom a hadseregben. Zsákutcába jutottunk, és akkor értünk oda a gótikus romokhoz. Egy nagy kör megtétele után visszaérkeztünk ugyanoda, ahonnan elindultunk. Apu és Vili továbbra is azt állították, hogy nem érték, miért menekültem el Angliából. Azt mondták, nem tudnak semmit, én pedig épp arra készültem már, hogy ott hagyom őket. Ekkor egyikük előhozakodott a sajtó témájával. A telefonfeltörés miatt indított peremről kezdtek kérdezgetni. Ez idáig még egy árva kérdés sem tettek fel, megre vonatkozóan, de annál inkább érdekelte őket, hogy smintála a sajtóperem, mert ez közvetlenül érintette őket. Még folyamatban van. Feleltem. Öngyilkos küldetés. Dünnyögte, apu. Lehetséges, de akkor is megéri. Hamarosan bebizonyítom, hogy a sajtó nem egyszerűen csak hazudik, mondtam, hanem törvényt sért. El akarom érni, hogy néhányan közülük börtönbe kerüljenek. Ezért támadnak rám olyan kíméletlenül. Tudják, hogy döntő bizonyítékaim vannak. És itt most nem rólam van szó. Ez közügy. Apu a fejét ingatva ugyan elismerte, hogy az újságírók a világ söpredéke, ez az ő szófordulata. Csakhogy felfortyantam. Apu mindig bedobott egy csakhogyot, ha a sajtóról volt szó, mert rühelte a sajtó utálkozását, miközben imádta, ha rajonganak érte. Lehet, hogy ebben rejlett az egész probléma lényege, sőt maguk a problémák is évtizedekre visszamenőleg. Gyermekkorában nem kapott szeretetet, az iskolában zaklatták és bántalmazták a társai, veszélyesen, kényszeresen vonzotta az az elixír, amit a sajtó kínált neki. Nagyapát hozta felékes példaként arra, hogy miért nem kell különösebben idegeskedni a sajtó miatt. Szegény nagyapát az újságok szint egész életében csak vegzálták. Mostanra azonban lám, nemzeti kincs lett belőle. Az újságok nem győzik egymást túl magasztalni. Szóval ennyi? Csak várjuk ki, amíg meghalunk, és aztán minden egyenes bejön. Ha képes lennél tolerálni, kedvesem, csak egy kis ideig, Tudod, viccesre véve az egészet, akkor tisztelnének érte. Én meg csak nevettem. Csak azt mondom, hogy nevet személyes sértésnek. Apropó, személyes sértés. Azt mondtam nekik, hogy rendben, talán képes leszek elviselni a sajtót, és lehet, hogy még meg is bocsátom nekik, ahogy bánnak velem. Na de azt, ahogyan a saját családom bűnrészességet vállal benne. Ezen már nem tudom ilyen könnyen túltenni magamat. Apu irodája, Vili irodája, ahogy lehetővé tették ezt a sok gazemberséget, sőt, egyenesen együttműködtek velük. Meg a jelek szerint egy zsarnok. Ezt a képet festette róla a legutóbbi rosszindulatú kampány, amit az ő segítségükkel szerveztek meg. Ez annyira megdöbbentő volt és annyira felháborító, hogy még azt követően is nehezemre esett volna csak úgy megvonni a vállam, mintha mi sem történt volna, miután meggel 25 oldal terjedelmű bizonyítékokkal teli jelentéssel cáfoltuk a hazugságaikat a humán erőforrás gazdálkodásnál. Apu hátra lépett. Vili megrázta a fejét. Egymás szavába vágtak. Ebbe az utcába százszor belefutottunk már, mondták még ringatod magad, Harry. Pedig nekik voltak téveszméik. Még ha a vita kedvéért el is fogadnám, hogy apu és Vili meg az embereik soha semmit sem tettek nyíltan, ellenem vagy a feleségem ellen, a hallgatásuk akkor is tagadhatatlan tény volt. És ez a hallgatás elítélő, és folyamatos, és szívszorító. Apu azt mondta, meg kell értened kedvesem, az udvar nem mondhatja meg a médiának, hogy mit tegyen. Ismét kirobbant belőlem a nevetés. Mint ha apu azt állította volna, hogy nem mondhatja csak úgy meg a saját inasának, hogy mit évő legyen. Vili azt mondta, remek, hogy éppen én beszélek a sajtóval való együttműködésről. Mi is a helyzet az oprah-hal folytatott beszélgetésemmel? Egy hónappal korábban meg és én interjút oprah Winfrinek, Napokkal a műsoradásba kerülése előtt, minő véletlen, az újságokban megjelentek a zsarnokoskodó megimázsát erősítő történetek. Mióta elhagytuk Nagy-Britanniát, az ellenünk irányuló támadások száma exponenciálisan nőtt. Meg kellett próbálnunk tenni valamit, hogy véget vessünk ennek a tendenciának. Nem vált be a hallgatás, sőt, csak rontotta a helyzeten. Úgy éreztük, Nincs más választásunk. Közeli barátaim és szeretteim közül többen, köztük Haig és Emily egyik fia, sőt, még tigy is megrót Oprah miatt. Hogyan lehet csak így kiteregetni a családi szennyest? Elmondtam nekik, hogy nem értem, mennyiben különbözik az Oprah-val való beszélgetésünk attól a gyakorlattól, amit a rokonaim és a stábjuk évtizedek óta művel, vagyis hogy titokban informálják a sajtót sztorikat gyártanak. És mi van a megszámlálhatatlanul sok könyvvel, amiknek az elkészítésében közreműködtek? Kezdve apu 1994-ben Jonathan Dumbly-vel készített önéletrajzi filminterjújával, vagy Camilla és Jordi Grig szerkesztő együttműködésének gyümölcseivel? Az itt az egyetlen különbség, hogy meg és én nyíltan beszéltünk minderről. Olyan riportert választottunk, aki fethetetlen, és egyszer sem bújtunk olyan kifejezések mögé, mint a palotai források, mindenki szeme láttára a mi hangzottak el a szavak. Néztem a gótikus romot. Mi értelme van ennek az egésznek? Gondoltam, Apu és Vili nem érti, amit mondok, és én sem értem őket. Soha sem adtak kielégítő magyarázatot a tetteikre és a tétlenségükre. És nem is fognak, mert... mert nincs magyarázat. Búcsúszkodni kezdtem, sok szerencsét, vigyázzatok magatokra, de Vili nagyon dühös volt, és azt kiabálta, hogyha a dolgok olyan rosszul állnak, mint ahogyan én gondolom, akkor az én hibám, hogy egyszer sem kértem segítséget. Soha sem jöttél oda hozzánk, soha nem jöttél hozzám. Gyermekkorunk óta ez volt Vili véleménye mindenről. Nekem kell oda mennem hozzá, félreérthetetlenül, egyenesen, hivatalosan, térdet hajtva előtte. Máskülönben nem kapok segítséget az örököstől. Csodálkoztam, hogy miért nekem kellene a bátyámtól segítséget kérnem, amikor a feleségem, meg én veszélyben vagyunk. Ha egy medve arc angolna minket, és ő látná, talán megvárná, hogy segítséget kérjünk tőle. Említettem már a szendrénkemi megállapodást. Vili segítségét kértem, amikor a megállapodást megszekték, széttépték, amikor mindentől megfosztottak minket, de ő a kisújját sem mozdította. Az nagy műve volt. Vele beszélj. Mél a undorral lintettem, de ő nekem rontott, elkapta az ingemet. Ide hallgas, Herold! Elhúzódtam tőle, nem voltam hajlandó a szemébe nézni. Végül kényszerített rá. Figyelj rám, Herold, figyelj rám, szeretlek, Herold. Azt akarom, hogy boldog légy. A szavak önkéntelenül szakadtak ki a számon. Én is szeretlek, de a makadságod az elképesztő. A tiét talán nem az? Újra hátrálni kezdtem. Megint elkapott, és úgy fordított, hogy megtartsuk a szemkontaktust. Herold. Meg kell hallgatnod engem. Csak azt akarom, hogy boldog légy, herold. Esküszöm. Mami életére esküszöm. Megállt. Megálltam. Apu is megállt. Kimondta. Elment idáig. A titkos kódot használta, az univerzális jelszót. Gyerekkorunk óta csak rendkívüli válsághelyzetben használtuk ezt a három szót. Mami, az anyám, életére esküszöm. Majdnem 25 éven át, csak akkor vetettük be ezt a szívfacsaró fogatkozást, amikor valamelyikünknek arra volt szüksége, hogy meghallják, amit mond, hogy higgyenek neki, méghozzá gyorsan, amikor már minden más hatástalannak bizonyult. Megállt bennem az ütő, annak rendje és módja szerint. Nem azért, mert használta, hanem mert nem működött. Egyszerűen nem hittem neki, nem bíztam benne teljesen, és fordítva. Ő is látta. Látta, hogy olyan helyzetben vagyunk, ami annyira fájdalmas, hogy még a szent szavak sem tudnak felszabadítani minket. Milyen elveszettek vagyunk? Gondoltam. Milyen messzire tévedtünk? Mennyi kár keletkezett már a szeretetünkben, a kapcsolatunkban, és miért? Csak azért, mert egy borzalmas bűnözőkből és klinikailag diagnosztizálható szadistákból álló csőcselé a Fleet Street-en úgy érzi, Szükségük van szórakozásra és a profit növelésére és a személyes problémáik megoldására azáltal, hogy gyötörnek egy nagyon nagy, nagyon ősi, nagyon diszfunkcionális családot. Vili még nem állt készen a vereség elfogadására. Fizikailag rosszul érzem magam mindazok után, ami történt, és, és mami életére esküszöm, hogy csak azt akarom, hogy boldog légy. Megbicsaklott a hangom, amikor halkan azt mondtam neki. Valójában nem hiszem, hogy szeretnéd. Hirtelen megrohantak a kapcsolatunk emlékei. Az egyik közülük kristálytiszta volt. Vili és én évekkel korábban Spanyolországban. Egy gyönyörű völgyben, ahol a levegő csillogott a szokatlanul tiszta mediterrán fényben, és mi ketten egy zöld vászonfal mögött érdeltünk, amikor megszólaltak az első vadászkürtök. Lejjebb húztuk lapos vadászsapkánkat, amikor az első foglyok felénk tartottak. Bum! Bum! Néhányan lehullottak. Átadtuk a puskáinkat a hajtóknak, akik újjakat adtak a kezünkbe. Bum! Bum! Még több madár. Visszaadtuk vadászpuskáinkat, az ingünk sötét lett az izzadságtól, a földet madarak borítják, hetekig szolgálnak élelmül a közeli falvaknak. bum. Még egy utolsó lövés, egyikünk sem tudta elvéteni, aztán végre felálltunk, átázva, éhesen és boldogan, mert fiatalok voltunk, és együtt voltunk, és ez volt a mi közös helyünk, ami egyetlen igazi helyünk, távol tőlük, és közel a természethez. Olyan transzcendens pillanat volt, hogy megfordultunk, és azt tettük, amit csak a legritkábban. Megöleltük egymást. Tényleg megöleltük egymást. De most úgy láttam, hogy a legszebb pillanatainknak és a legkedvesebb emlékeimnek is valamilyen módon közük van a halálhoz. Az életünk a halára épült, a legfényesebb napjainkat beárnyékolja a halál. Utólag visszatekintve nem az időbeliség szigeteit láttam, hanem a halállal lejtett táncokat. Láttam, hogyan mártózunk meg benne keresztelkedtünk és koronáztattunk, érettségiztünk és házasodtunk, elhunytunk és átléptünk a szeretteink csontja felett. A Vinzori kastély maga is egy sír, a falai elistele az őseinkkel. A Londoni tower állatok vére tartotta össze, amit az eredeti építők ezer évvel ezelőtt a habarcsba kevertek. A kívülállók kultusznak neveznek minket, de lehet, hogy halálkultusz vagyunk, ami talán valami még romlottabb dolgot jelent? Még a végső nyugalomba helyezése után sem elég nekünk? Miért vagyunk itt? Miért ólálkodunk a peremvidékén annak a nem ismert tartománynak, melyből nem tér meg utazó? Bár lehet, hogy Amerikára még inkább ráillik ez a jellemzés. Vili még mindig beszélt, apu pedig folyton a szavába vágott, de én már egy szót sem hallottam abból, amit mondtak. Már ott hagytam őket, úton voltam Kaliforniába, és egy hang a fejemben azt mondta, elég a halálból. Elég. Mikor szabadul már ki valaki ebből a családból azért, hogy éljen?